щоб воно було здоровеньке, щоб ручки, ніжки, пальчики, нігтики, все, що треба, росло таке, як треба. А іще, щоб народилося у нормальній країні та мало шанс на щастя, а не так, як його прадід, земля з могили якого, а точніше, з двох могил, зараз лежить у валізі. За роздумами та цвіріньканням на стуні пролетіла дорога, і попри те, що виїхали не рано, приїхали не пізно. Мама зустріла своєю звичною метушнею та накритим столом. Вона все позирала на Улянин живіт, що вже помітно випинався над джинсами, і зітхала якимось своїм думкам. «А як твій Степан щодо цього?» – наважилася все-таки запитати, коли після вечері жінки усамітнилися на кухні. Цього Уляна із задоволенням погладила себе по животу. «Нормально». Він мене береже, іноді аж занадто. Мама знову зітхнула. А про одруження не думали? Тепер уже зітхнула Уляна. Мамо, ну що ти знову починаєш? Живемо разом у його квартирі. На Стоню він прийняв. Тепер ось ось ще дитина буде. Ну чого тобі не вистачає? Та все-таки якось ненадійно воно. А у тебе було надійно? зі штампом в паспорті, і що з того? Мама не відповіла, сховавши зітхання за дзвоном тарілок, які складала у раковину. Ну що тут поробиш? Раніше Уляна оборилася б такі розмові, а зараз, маючи дочку-школярку, вона вже не так гостро сприймала надмірну материнську турботу. Мабуть, скоро вже й сама почне пиляти настуню. стуню. ти! На ранок, який годиться, разом пішли на цвинтар. Мама дорогою все заглядала до сумок, перевіряючи, чи не забулася чого. Настуня весело цвірінькала, тримаючи в руках лампадку. З усього міста люди стікалися до цвинтерних воріт із квітами, вінками, торбами. Святково вдягнені, виступали неспішно, причетні до спільного важливого дійства. Христос воскрес! Віталися одне з одним. Христос воскрес! Вітали своїх предків. Могили були ретельно прибрано минулого тижня, бур'яни висапано, старі вінки викинуто на смітник у лісосмузі, огорожі підфарбовано, пил та бруд стерто з мармурових плит. Лише дуже старі або ж самотні закинуті могилки стояли неприбраними, нагадуючи живим, що плодитися та розмножуватися – це не тільки обов'язок перед Богом, але й шанс на те, що тебе – Шанують після смерті, що на твій горбочок покладуть крашанку і скажуть «Христос воскрес!» «Христос воскрес!» – сказала Уляна на фотографії бабусі і погладила себе по животу, вихваляючись новим досягненням. «От, бачиш, – приєдналася мама, – твоя онучка зі Степаном вирішили народити тобі ще правнука. Буде хлопчик, новий Шагута. Ми ж Степана тобі вже показували торік». Христос воскрес, хрипко сказав Степан. Прості дії, які у звичайному житті не помічаєш, тут, на цвинтері, набували особливого значення, особливого ритму. Ну що то воно – повішати віночок, запалити лампадку, кілька секунд. Але насправді це ціла подія, в якій беруть участь усі. Той подає, той поправляє, той переживає, той пасочку кладе – Цукерок насипає, а тоді всі разом накривають сніданок на столику біля огорожі. Мама клопочиться, викладаючи страви, Степан відкорковує пляшки, Уляна зливає на руки воду з барельця, на суня подає рушник. Попри таку локальну метушню, під час проводів на цвинтарі панує спокій. Це спокій болю, який давно відійшов у минуле. Спокій спогадів та міркувань про вічне, які хоч не хоч закрадаються у кожну голову, і навіть вигуки збуджених алкоголем людей, що скоро лунатимуть звідусіль, не зможуть порушити цього спокою. Стукнулися крашанками, Уляна пригубила білого вина, решта хильнули горілочки. А після другої мама почала згадувати, як вони з бабусею жили на поділлі, як важко тій було самій піднімати дочку на вчительську зарплатню, розповідати про колег вчителів зі школи, дикуватих та кумедних, бо саме такі залишаються в пам'яті назавжди. Ми сорок сьому пережили на Вінничині. Я пам'ятаю, що мріяла зловити ворону вона така жирна ходила, як курка. Пайку вчителям тоді давали, з голоду не пухли, але їсти завжди хотілося, а тут ворона. Я сплила собі мотузочок, зробила петлю і думаю, якщо покласти всередину кілька зернят, вона зайде туди. І тут я її смик і схоплю. Вкрала у мами кілька пшонин, як зараз пам'ятаю. Лежу в кущах і дивлюся на те пшоно. І так мені шкода, бо краще б сама з'їла. Впіймала, поцікавилася на стуні. Де там? Вона спритна була і обережна. Бабусю, а хіба ж ворон їдять? Ой маленька, часи тоді такі були, що все їли, якщо впіймали, це страшне. Христос воскрес почувся ззаду голос. Біля огорожі стояв худий чоловік з торбою і жадібно дивився на пасочку з цукерками, що стояли на могильній плиті. Уляна впізнала його це був той самий Штатний бич, який забирав пригощання з могилок на їхньому краю. Мама теж пізнала його і одразу кивнула. «Помоліться за нашу бабусю. Уляночко, дай іще цукерок, там у пакунку залишилися». Уляна щедро наділила бича ритуальною пожертвою, і він, буркотячий, вічна пам'ять, хай земля пухом, царстві небесне, та хрестячись дрібно, пішов собі далі. А, до речі, стукнула себе по лобі Уляна, мало не забулися, «Що там?» – одразу сполошилася мама. «Я ж тобі казала, що ми знайшли в Італії Степана Шагуту». «Так. І що нам передали землі з його могили. А от Степан літав до Сургута і взяв там землі з могили батька. Степане, де там вона?» Степан обережно видобув сумки з горток, у якому було два пакуночки. Прозорий – з Італії та полотняний – з Сибіру. «Я не знаю, хто з них був моїм дідом». Але хай бабуся знає, що він, що ми, вона не знайшла потрібних слів. Ну, словом, ця земля з їхніх могил. Я думаю, вона б не була проти, бо вона ж знала обох, правда ж? Мама дивилася на пакунки, і в кутиках старих очей збиралися сльози. Уляна обіняла її за плечі і притисла до себе. Таку несподівано піддатливу, м'яку, наче дитину. Втім, вона і була зараз дитиною, адже в пакуночках, що їх зараз Степан обережно відкривав, можливо, була земля з могили батька, її батька, фактично небаченого, бо що ти пам'ятаєш із дворічного віку? Хіба запах відчуття чоловічих рук, з якими потім порівнюєш усі свої відчуття і плутаєшся у думках та бажаннях? Мама згадувала, як батько брав її на руки, що в нього гостро пахло чимось Незвичним, жіночим, не так, як від мами, але обличчя розпливалося у пляму, а згодом і у цілий світ, який колись обмежувався сильними батьковими обіймами, проте пропав десь разом із ним. Усе це Уляна згадала в одну мить, пригорнувшись до мами, і на очі теж набігли сльози. Не треба, мамусю, не треба, сьогодні ж свято, сьогодні не плачуть, шепотіла вона у мамине вухо, а сама крадькома промакувала кутики очей. Так, обійнявшись, вони спостерігали, як Степан підходить до могили, обережно, щоб вітер не розвіяв, висипає попід плиту спочатку землю з темного сибірського пакуночка, а за нею з прозорого італійського, а тоді змішує їх між собою та сірим очаківським суглинком, щоб вони стали єдиним цілим як єдиним цілим. Стали долі усіх, хто пережив війну, і хто не пережив її. Вдома, після повернення з цвинтаря, сіли на веранді і почали згадувати. А що іще робити на проводи? Між спогадами мама бідкалася, що не пофарбувала огорожена могилі, але наступного року обов'язково треба пофарбувати. І що є така фарба, яку можна просто постарій, спеціальна, щоб не обдирати, і говорила про квіти, які треба посадити, і що минулого року траву сонцем геть випалило. Такі розмови сьогодні можна було почути без перебільшення у кожній хаті. Уляна побачила, що Степан дивиться у вікно. Воно й зрозуміло, балакати власні балачки приємніше, ніж слухати чужі. Тому принесла вина з холодильника, бо з вином усі ритуали сприймаються легше. «То, мабуть, ви голодні?» – одразу підхопилася мама, і попри протести і нагадування про сніданок на цвинтарі, який ще не влікся у животі, почали збирати на стіл. Настонія категорично відмовилася їсти ще раз. Крім того, їй набридла доросла компанія, і вона сховалася десь у садку. «Бробач, мою маму, не спинити!» – винувато посміхнулася Уляна Степанові, а потім у голові раптом промайнула думка. «Фотографії!» і вона пішла до спальні та видобула з валізи теку. «Мамо, дивися сюди та обличте ці тарілки. Я сама розставлю. Ти краще подивися осьо». З цими словами Уляна виклала на вільний від страв краєчок скатертини фотографії трьох Степанів – італійського Стефано Шагути зі своєю дружиною, Степанового батька з Сибіру та нову принесену вікінгом світлину Степана Шагути – з розшукової справи КГБ. Мама зупинилася, витираючи руки об фартух. Ну, сядь, будь ласка, і подивися уважно на ці фотографії. Може, вони тобі щось нагадують? Так я вже дивилася. А ти ще подивися. І потім тут є ще одна. Ти її не бачила. Уляна подала мамі аркушик з розшукової справи. Мама полізла до кишені по окуляри і сіла до столу. Вона довго вдивлялася у риси чоловіка на фотографії і запитала, а це хто? Степан Шагута, пояснила Уляна. Третій Степан. Він переходив кордон у складі диверсійної групи. Керівника взяли, а решту шукали. Знайшли? Мама підняла очі над окулярами. Судячи з усього, ні, бо справу закрито. Мама зітхнула, тоді простягнула руку до стільниці і взяла одну за одною ще дві фотографії Степанів. Вона перекладала їх з руки в руку, вдивлялася, щось порівнювала. «Мамо, пригадай, може якісь риси побачиш, що згадаються, чи може твої риси, мої, на стуні?» Уляна й сама почала шукати спільне з фотографіями у маминому обличчі. Та дарма, адже мама була копією бабусі, а сама вона, Уляна, вдалася в батька. Шукати щось в обличчі настуні взагалі смішно. Ні, врешті відклала аркушики мама. Не пам'ятаю. Я ж тоді зовсім мала була. А він скільки мав? Двадцять років. А тут усі по сорок, п'ятдесят, та ще й війна. І табори, додав Степан. І табори. Запала тиша, бо кожен думав про одне й те саме. Висловлене вже десятки разів і не висловлене до кінця, бо неможливо вичерпати словом людську долю, смерть та народження, страх і ненависть, кохання й тугу. Тут хоч скільки, кажи, несказаного залишиться більше. На дворі забрехала буська, Степан подивився у вікно. У нас гості, сказав він. Мама одразу підхопилася. Уляна теж визирнула. Доріжкою від хвіртки ішла безтолковниця. Тільки її бракувало. Христос воскрес, сказала, точніше, скомандувала гостя своїм військовим голосом, з'явившись на порозі. У ляні захотілося виструнчитися і взяти під козирьок. Єсть Христос воскрес, але вона стрималася. Сідайте з нами, одразу гостинно посунула сільця мама. Спасібо, охоче погодилася безтолковниця і сіла до столу. «Я зараз тарілочку». Мама подибила на кухню, і Уляна прожогом кинулася за нею. «Що їй треба?» – пробурмотіла невдоволена, бо несподівана гостя руйнувала родину ідилію. «А що їй треба?» – «Що й усім пом'янути? Вона зараз у штунди подалася. А їм пастор не дозволяє на цвинтері поминати, а вдома ж не сидіти самі». Оце й прийшла. Мама відкрила шухляду і почала уважно вибирати виделку з ножем. Треба подивитися, щоб, не дай Боже, не було якоїсь плямки чи патини, бо сувора, як її підполковник, та й він, сказати чесно, не був таким причепістом. Ти там скляночку протри ще раз чистим рушничком. Уляна протерла скляночку, тарілку, а заразом ніж з виделкою. Що поробиш у кожного свої примхи, але як людина прийшла пом'янути, то доводиться терпіти». Вони повернулися на веранду, де безстолковниця вже жваво розповідала Степанові,